«Вас приваблює Азія?» – запитав я Жерняка. «Картини, якщо не помиляюся, з Китаю, а фігурки – нецьке з Японії. У ній є щось таке таємне, незбагненне. Навіть у картинах якась недомовка, загадка. Вчувається голос художника. Я намалював зламаний бамбук, а ти здогадайся, що я хотів цим сказати». Вам каву, чай? Ліпше каву. А ще з міцного є горівка, коньяк, справжні ірландські віскі. Міцного не треба. Я до нього байдужий. Он як? А мені здається, що в невеликій кількості він навіть корисне. Ліки і ті на спирту. Поки я приготую каву, можете переглянути знімки. Вони на столі в коричневому конверті. Я сів плетине, лаковане крісло, обережно витрусив з конверта кілька фотографій. На першому ж знімку побачив Натаху, Зіну і ще якесь дівчинська з довгим розпущеним волоссям. Усі троє п'яні в дим. «Подобається?» – почув за спиною насмішковати голос Жирняка. «Чи не правда? Класична тема. Три грації». Він поставив на стіл бронзову тацю з двома філіжанками, в яких порувала пахка кава, і сів навпроти. Пробачте, я людина делікатна і ніколи не прискіпуюсь до інших. А нащо? А для чого? Сам не люблю, коли мені ставлять такі запитання, Жерняк взяв філіжанку. І криво усміхнувся. Але зараз мені не те, що цікаво. Мені просто дивно. Навіщо вам оця Гедота. Я зробив виставку, аби прославити своє ім'я. До цього мене теж знали, але у вузькому колі. Переважно в добірному елітному товаристві. У редакціях двох-трьох журналів, газет. Після «Двох світів» Про Євгена Жерняка заговорив увесь Київ. Про нього дізналися за кордоном кілька зарубіжних фотожурналів включили його до списку претендентів на звання цьогорічного переможця. У мене був задум, я знав, навіщо наводжу об'єктив на цих бридких шлюх та їм подібних. А от ви. Я силово посміхнувся. Справа в тому, замрійно глянув на Жерняка, що в мене виник свій задум. Написати книгу. Мені потрібно створити правдиві образи бомжів, п'яниць, шлюх. Господи, та в чому проблема? Кафе Георг поруч. Заходьте і вивчайте їх живцем. Гадаю, що тільки так ви створите Правдиві образи. Я показав цих людей засобами фотографії, але знімки не говорять, не смердять, не шмаркають і не плюються. А вам же треба все це передати словами, описати так, щоб в уяві читача поставали живі персонажі? Мені з виставкою набагато легше. У вас же, шановний читачі. Не ображайтеся на мене за таку промову, але я, їй же Богу, вам краще побувати серед живих прототипів майбутньої книжки. Утім, робіть, як вважаєте за потрібне. А я ні з кілічки не ображаюсь. Я й сам якось забрів у це кафе. Уявляю, костюм, кроватка, поголений, чи не так? і кивнув головою і ви хотіли, щоб вас зустріли там з обіймами, як свого, зерготав Жерняк, фотографуючи вказівним пальцем. Друже письменнику, змініть свою зовнішність. Уберіться у щось старе, поношене, навіть брудне. Невже і ви так одягалися, коли йшли фотографувати своїх героїв? Зрозумієте ж, нарешті, що у нас абсолютно різні заняття з досадою мови жерняк. Ви хто? Письменник. Я – фотограф. Мені не треба спеціальну щось